«Ви зробите мені приємність, якщо будете малювати в моїй присутності», – попросив Забіла. «Будь ласка», – погодився Штернберг. «А, до речі, чи нема у Петербурзі у нас з вами спільних знайомих?» у Гущавині липи заспівав зяблик, а навколо, як тінь, шмигав коршак. «Знайомих у мене мало, хіба що колишні учні Ніжинської гімназії». Товаришаував зі мною Гоголь Яновський. Тепер письменником став. Минулого року Миргород видав. А чого ви додаєте до прізвища Яновський? Такого нема. Є Гоголь. Років п'ять тому він видав дуже цікаву книжку «Вечори на хуторі біля Диканьки». А оце кілька тижнів тому на сцені Александринського театру було показано його п'єсу «Ревізор». Мені пощастило бути на першому спектаклі. Віктор Миколаєвич сів на камінь. Йому було видно мольберт, руки художника, кучеряві віти лип і шматок синього спокійного неба. На виставі був цар. Знаючи про це, прибула й аристократія, що завжди готова прислужити імператоріві. Цікаво було спостерігати з гальорки за міністерською челяддю, яка більше дивилася на царя, ніж на сцену. Вони сміялися тоді, коли сміявся цар. Та були там і інші, які самі по собі кожні. Наче окремий цар. Карл Брюлов і його мистецьке оточення. Байкар Крилов, Пушкін. Гоголь на виставі був чимсь схвильований і не сміявся навіть тоді, коли всі сміялися. «А ви знаєте, що сталося, коли дехто з аристократів опізнав себе або когось зі свого оточення?» – одірвався Штернберг від Мольберта. «Сміялися? А й сміятися було чого?» У розповідях, згадках минув перший день, і наступні дні Забіла провів зі Штернбергом. Вони оглянули озеро, зруйнований маєток, що височив за озером на горі. Не знаю української історії, то й не берусь вигадувати. Сам господар не знає, коли і хто будував той замок, з жалем говорив Штернберг. А хто її вчив українську історію, сказав забіла. Російської історії теж не вчать, як треба, бо немає її путньо складеної. Гімназистів більше примушують вчити римську та грецьку історію. Колись. Тутешні землі загарбали поляки. Це вже історія. Та вона відома тільки з розповідей дідів. Хто будував тут укріплення? А може вони залишилися від тих часів? Тоді їм більше двохсот років. Забіла надовго залишився в Качанівці. Любив дивитися, як малював Василь Штернберг, порівнював його малюнки з тим, що бачив у Аполлона Мокрицького. Йому більше подобався Штернберг. Тут був задум. Око чарувала ніжність. Не раз по повертався до розмов про Миколу Гоголя. Ще до знайомства зі Штернбергом Забіле чув, що ще один ніжинський гімназист, Нестор Кукольник, став відомим поетом і письменником. Віктор Миколаєвич згадував його гімназичні витівки. Вірші, що розійшлися по Борзнянщині та Лівобережжю, принесли за Білі славу. Та хіба він може задовольнитися тими ще слабкими віршами? Коли вже називають українським поетом, то хоч було б за що? Невже за той десяток чи два віршів? Хотілося зробити більше і значно краще. Папір і олівець завжди знайдуться в Тарновського а писати про що знав. Ось хоча б проводи кріпаків у рекрути. Ой, надивився він на сльози. А справжню ціну тих сліз зрозумів у війську, товаришуючи з солдатами. Тоді і збагнув горе дівчини, що сподівалася вийти заміж, але так і не діждалася милого, бо скували йому ніженьки та забрали з рідної хатоньки. Тепер Поруч зі Штернбергом-художником сидів забіла поет. І лягали на папір рядки дрібних літер про нерозрадну долю Марусі, яка вдень жала жито в полі, а ввечері чекала Грицька. Та не прийшов коханий, тужила бідна, нащо так дуже полюбила. Другого дня встрілася матінка. Заплакана старенька. Ударилась дуже в груди, Залилась сльозами. Розлучили Грицька Навіки з милою.